nem. Néztak fogom magam. Zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocmába már nem. Nem. Kejfel Elég. Mi a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kirlódik már itt? Jó reggelt. Ma 2020. szeptember 11-e van és péntek. Belekezdtünk, tehát a Kejfe nyári szünete után a második hétve. Lassan melegszünk bele, de az is lehetséges, hogy csak én melegszem lassan bele, és ennek következtében melegszenek önök is lassan bele. Megfelelő rész húzandó Van kerek 20 percünk, ennyi túlzás hogy arról beszélgessünk, amiről akarunk. Ma kivételesen a tévéműsor végeztével magam is eltávozom, mert hogy sikerült 4.12-re egy olyan találkozót beszerveznem, eh, amit nem akartam máshova tenni, ha már oda került, ez viszont teljesen keresztül vágja a mai délelőttömet. Úgyhogy valamikor Hárnyet előtt köszönök el önöktől, ami azt jelenti, hogy a műsor végén nagyjából lesz még egy negyed óra, de inkább kevesebb, hogy ismét arról beszélgessünk, amiről szeretnének. Miután a hétfő egyelőre teljesen szabad, talán ha egyszer csak fogom magam és elkezdek beszélni, Salamon Béla, ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni. Hozzátéve, hogy gondoljanak abba bele, hogy ez a Salamon Béla idézet, ez kinek mond valamit és kinek nem, és hol kell meghúzni azt az időhatárt, ami alatt Salamon Béla neve, és ez az ikonikus mondat, az így egyatta a világán semmit sem jelent. Ma tehát 2020. szeptember 11-e van és péntek a pontos idő 4 8 óra. Van ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók, a netezők valamint a tévénézők. Ennek a jelentőségét nem bírom hangsúlyozni, mert ma ezen a beszélgetésen azért el fogom mondani, hogy a 87 pont bicepóca frekvenciája ma még bicebb és még bócabb volt, mint egyébként. Úgyhogy, ha valaki arra kíváncsi, hogy én végül is Méris szerződtem ide, annak alapvetően a rádió volt az oka, de ennek a rádió jellegét, tehát nem elég rádiónak látszani, annak is kell lenni. Oké, rendben van, ehhez kell találni egy frekvenciát, amit ugye, ha az ember lemegy az utcára, nem feltétlenül talál azt pályázni kell, azt se tudom, hogy van-e éppen jelleg kiíreható, vagy van-e kiírandó budapesti frekvencia, nagy valószínűséggel nincs, és azt se tudom, hogyha netán lenne, akkor itt akarnának-e pályázni, de ahhoz, hogy ez a rádió létezhessen, Eh, ahhoz mindenféleképpen egy másik frekvenciára volna szükség, így aztán engem részint a net, de leginkább a tv támogat a tekintetben, hogy az üzenetemet, ha egyáltalán van üzenetem, eljuttassam azokhoz, akikhez egyébként reggelente szólok, mert egyébként lehetnék a rádiónak az a részlege, amire annak idején Fajer András azt mondta, vagy talán a Friderikus, hogy ott van egy mikrofon, abból kijön egy vezeték, az belemegy a falba és ott véket is ér. Ez egy olyan műsor, amely 14 éven aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott, és tele van termék megjelenítésekkel. Annak bizonyításaképpen, hogy a vezeték eltűnik e a falban, vagy annak bizonyítékaképpen, hogy vannak netezők, annak bizonyítékaképpen, hogy vannak tévénézők, ha előkerülnek, Szívesen köszöntöm Önöket, és azt követően elbeszélgetek Önökkel arról, amiről szeretnének. Hétfőn talán durálom magam, és elkezdek magam is arról beszélni, ami engem foglalkoztat, mert hazudnék, ha tagadnám, hogy van ilyen mondandóm is, de hányszor fordult elő az életben, hogy én csak kinyitottam a lehetőséget, és az beröpült az ablakon az Önök telefonhívásai révén. Amelyek egyébként számosak voltak az elmúlt időben is, és lássuk be, nem pontosan olyan közéleti természetűek voltak, mint amilyen egyébként általában a szokott lenni. Kiderül, hogy a mostani telefonáló mivel fog traktálni bennünket. Jó reggelt! Hát ő a hülyékhez tartozik, de ha mérik a rádió hallgatottságát, a hülyéket is beszámolják. Köszönöm, hogy hívott! 061-877-0877 Reggelt. Ennyi? Ő vajon ugyanaz a hülye volt, mint aki először telefonált, vagy egy másik hülye? Nem tudom, hogy voltam-e valaha telefon, betyár. Nem emlékszem rá valami, azt súgja, hogyha bekéne x nem, hogy voltam-e vagy sem, akkor szerintem nem voltam. Minimális megértést tudok tanúsítani az iránt, aki egyébként egy rádiómisorba, amely mellékesen tévémisor is, vagy egy tévémisorban, amely mellékesen rádiómisor is, Megfelelő rész aláhúzandó, csak azért telefonál be, hogy valamilyen módon életjelet adjon magáról, valamit teljesen indiferens módon. Ha más mondandójuk nincs, akkor így fogunk elcsordogálni az időben fél nyolcig. Amikor felhívom Navracsis Tibort, akivel nagyjából nyolc óráig beszélgetek, hogy aztán felhívjam Horváth Csabát, hogy aztán nagyjából még egy negyed óráig ismét együtt legyünk. Önökön múlik hogy ezek a percek, ezek egyébként telefon általi beszélgetésekkel, mármint a fél nyolcig terjedő, és a fél kilenc utánig terjedő idő beszélgetésekkel, vagy zenével telik, hogy mindig megmarad de az, hogy pénteken kiúr lesz, ezt nem ígérhetem, ma cure van. 061 877, 0877, hogyha nyögéseken és csettintéseken kívül van bármi mondandójuk, akkor szívesen meghallgatom, de ha csettinteni akarnak és nyögni, rövid időn át azt is beadom adásba. Jó reggelt! Én azt szeretném megkérdezni, Vargáni vagyok, hogy ki az, aki majd a BKV járatain ellenőrizni fogja azt, hogy maszkot hordanak? Az ellenőrök, el. tudtam Hát én, én olyan nagyon sokat utazom, és én még ilyet nem láttam. Hát mert nem, ezt... mert most vezették be. Amikor ön hiányol valamit, ami 24 órája van bevezetve, ha egyáltalán be van vezetve, mert nem tudom, hogy ez mikor fog hatályosulni, volt, hogy hat napot adtak rá, volt, aki azt mondta, hogy hamarabb lesz, akkor valójában a türelmetlenségének ad hangot, vagy minek? Nem, csak azt vettem észre, hogy egyáltalán semmiféle ellenőrzés nincs például. Mert eddig még változó. nem vezették be? Azt mondjam, Értem, ezt hát, tegnap jó, jó, beszéltek róla, és talán a hétfői rendkívüli közgyűlés fog erről dönteni. Jó. És még azt, azt szeretném megkérdezni, hogy a Spárbagó voltam vásárolni oda járok sokat, hogy a biztonsági őrnek miért nem köterező ott a maszk? De ez miért azt tőlem kérdezi? Ki Igen, ez például kijelenti. De ne haragudjon, a ezt kérdezi? miért tőlem kérdezi, azt nem kell ellenőrizni. Jó reggelt! Jó reggelt, csönyvsej Ferenc vagyok. Azul érdeklődnék, hogy elmaradt-e nap a kispösti polgármesterrel való beszélgetés. Ja, ezt ne, ezt ne, ne, ne is mondja, mert ezzel kapcsolatban van egy elképesztő élményem. Kedden fogok találkozni Gajda Péterrel és 15-től él a szerződésem és nem tudom, hogy jó teszek-e neki vagy sem mint ennek az együttműködés vagy a szerződés aláírásának, de óhajtja-e oh, kommentálni, és a hátralevő 5 vagy 6 vagy 7 vagy 8 percben akarja-e -e bárki kontrollálni, kontrollálni. akarja-e -e bárki kommentálni ez a kontrollálni, ez egy megfelelő szólás volt, hogy azt képzelje el, hogy tegnap a kabinetfőnök főnök azt mesélte nekem, hogy a szerződés még alá sincs írva, de a Kispesti közgyűlés Momentumos képviselője már kikérte a szerződés tervezetet. Hát, szerintem azért ott voltak olyan dolgok, ami ami, ami teszi a kiadéseket. Egy szerződés tervezetet? Hát, azt még nem feltétlenül. Uh -huh. Jó reggelt! Jó reggelt, a József vagyok. Szép szívem, hát azt hittem, hogy hamarabb kerül elő, de hát, se késő. Olyan program volt ami miatt semmiképpen nem tudtam telefonálni. Egyszerűen pont akkor vagy rakottam, vagy nem voltam ébren. Milyen az élet? Hát ilyen sűrű egyébként, hogy a kipé, helyett péntek lett, egyszerűen ilyen sűrűn tudok, ne, semmi nem jön össze időbe. Nagyon sok a munka, főleg azóta, mióta borult, márciós óta a vírus miatt a program. Semmi nem rendeződött a munkában úgy, hogy lehetne valami kiszámíthatóságot látni benne. De mennyiben kiszámíthatatlanabb, mint korábban? Ugye az emberek nem tudják, vagy nem mindenki tudja, hogy te most éppen kamionsofőr vagy. Igen, kamion vezetek, és például ilyen előfordul, hogy két napot kell várni egy hó amikor amikorában nem fordult elő, mert nem olyan könnyen rendezhetőek össze a ki- és a bevezető munkák. Beszéljük Nagyon hétfőn a... hosszabban, mert most megint időszűkében vagyunk. 061 0877. Fiala János, és ami előtte, mögötte, alatta és felette van. Figyelek, ha van mire. Én az önkormányzati választások legnagyobb vesztese. A Rócai Janikó kérdezik, de elárulom, hogy a telefonomon az internetes hallgatottságnak az emelkedését nézem, és az nagyjából olyan, mint amilyen bármikor máskor volt. Amennyiben 20 másodpercen belül nem érkezik telefon, akkor nem várok tovább. 061877, 0877. És nem kockáztató, hogy megróljon engem, Navracsis Tibor, hogy miért késtem. Hát letelt. Ez a 20 másodperc. Valaki telefonál most, de már késő. Jó reggelt! Lát? Akár hiszi, akár nem, á, gyakran előfordul velem, hogy felhívjam önt, és különböző dolgokba, mintha valami barát lenne, vagy kikérjem a tanácsát, vagy kikérjem a véleményét, de eddig bírtam megállni. A kormány 100, nem 100, 1567, 1567 per 2020. szeptember 4-i határozata új funkcióval látta el önt. Ez micsoda? Mert nekem nem sikerült rájönnem. De biztos benne van a hiba. Nem, nem tudom, a, nem hiszem. Én folyamatában láttam a dolgot, és ezért számomra kevésbé rejtés a dolog. Tehát engem, engem még nyáron kerestek meg az ügyben, hogy a kormány a fejlesztés politikában egy új szempontot akar megjeleníteni, ami azt jelenteni, hogy az országot akkor még nem volt egészen biztos, hogy, hogy négy vagy öt régió, nagy régió, gazdaságfejlesztési nagy régió alakítaná, vagy legalábbis definiálna négy vagy öt ilyen gazdaságfejlesztési nagy régiót, és ezeknek nem is az élére, hanem ezekbe kellne egy olyan ember, aki tulajdonképpen összekötő és és, és, és hogy mondjam, átlátó, vagy tehát valaki olyan ember, aki, aki a kormány és a régió gazdasági és politikai szereplői között összekötő ember, és, és ott így kerestek meg engem Észak-Durántúl ügyben, vagy ahogyan ezt most nevezik, Észak-Nyugat-Magyarországon kicsit nehézkesebb ügyben, és keresték és meg most, a kik? Ugye? És így, kik keresik meg? A kormányból, nézd szerint Palkovics, Palkovics László, de úgy általában a, a kormányból. Tibikén, mit szólnál hozzá, hogyha hát te ennek az izének lennél a kormány biztosa? Hát nem, ennél azért, hogy minél. De figyeljen, ha beszélgetünk, azért egyre inkább Kejfej Jancsi vagyok, bár lassan lendülök bele. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy ön általában milyen mondatokat szokott mondani, anélkül, hogy barátságtalan szeretnék lenni, mert ön sokkal jobban szereti a dicsérik, de hát ki van ezzel másképp, uh... Más mondatokat szokott mondani, egyértelmű mondatokat szokott mondani, itt a tulajdonképpen meg a hat hét egy kicsit több volt, mint általában az ön szövegében, de most ugye nem bántottam meg, meg ha megbántottam... Nem, csak ne legyen ingerült, De hát nem, nem vagyok ingerült. tudható mert... ez az álmosságmat is, tehát én nem... Nézzel, hát amikor egy, kormány, egy kormányból megkeresik az embert, akkor azt közvető egy miniszterhez, de nem csak a miniszterrel beszél az ember, hanem különböző ember szerintem nem annyira fontos a nyilvánosság szempontjából, hogy kik azok az emberek, akik során ez a nyár óta több héten keresztül formálódott. Ne, ez most nem a Palkovicsra feladat. vonatkozott, hanem arra, ne, hogy ne, ne, mi ne, a feladatkör. De, de, de hadd mondjam, mivel, mivel egy teljesen új feladatkörről van szó, ezért, és ahogyan mondta, miután elolvasta a kormányhatározatot, nem értette, ebből következik, hogy a dolog... Képlékeny. Nem azt a mondtam, hogy nem értem, a... most meg én leszek inge. bár amikor én valamiféle kritikus mondatot mondok, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ingerlőd vagyok ott én nem vagyok ingerlőd. Elkezdenek pattogni a szavai. Az intonációja elkezd viszonyatosan ugrálni. A magyar egy meglehetősen monoton intonációjú nyelv, és az ön intonációja rögtön kívül élénké válik. Ebből az ember le általában, hogy ilyenkor a másik ingerlőd. Na, tehát hogy akkor kezdjük előről, jó, és hát, ha én is felébredtem egy kicsit, akkor mondjuk így. Mikor ébredt? Uh, 40-kor kerek mindig. Akkor de mire? Ja, hát, hogy akkor ettől független lehet ámos, de kentelbevertem hát, én, én. Én 3 4 kor keltem. Jó, jó, ez is soha nem voltok olyan ambíció, hogy megjünk, mint az legyek. Tehát. Uh, a, a kormánynak van egy olyan törekvése, amit én. Három másik kormánybiztossal együtt jelenítünk meg, hogy az eddigi ágazati fejlesztési programok mellé rendeljünk egy, egy területi dimenziót. Magyarán, ez, ami az én feladatom, az nagyjából az, hogy az Észak-Dunántúli térség gazdasági szereplői, civil szereplői és politikai szereplőinek a meghallgatásával, a velük való beszélgetéssel, az adatok elemzésével, ugye két munkaszervezet van kijelölve számomra, a Pannon Egyetem, Veszprémben, és ja, a Szétségény Egyetem, Győrben, rájuk támaszkodva, és más intézetekre is támaszkodva, hiszen például a Kőszegi Felsőfokú tanulmányok Intézete is hozzám tartozik. A kormány felé próbáljunk generálni gazdaságpolitikai elképzeléseket, amelyek a régióra vonatkoznak, illetve a kormánynak, az ágazati fejlesztési terveinek a regionális szempontból fontos aspektusát mondjuk. Tehát mi az, ami mondjuk az Észak-Durándúj az régió inkább milyen irányba lépjen el, amikor politikával van szó? <hül> Nagyjából így első körben ennyit látok. Okay. Am, ugye most kezdem majd el az egészet, és aztán gondolom folyamatában még majd többször Tudja, olyan. az egyik legnagyobb problémája annak a területnek, amit én művelek, az az, amit ön is mondott az előbb, hogy ön nem tudja eldönteni, hogy mi tartozik a nyilvánosságra, és mi nem. És miután ez egyre gyakrabban hangzik el, de nem elég, hogy elhangzik, hanem nagyjából ennek megfelelően viselkednek közéleti és nem közéleti szereplők, egy olyan pacáknak, mint én, aki nem azért kérdez egyébként, mert ezért pénzt kap, hanem azért kérdez, mert kíváncsi. Ha én nem lennék kíváncsi, akkor nem ülnék itt. Tehát van olyan pillanat, amikor az ember olyan mértékben elbizonytalanodik, több ember válasza kapcsán, akik mind arról beszélnek, hogy ők nincs arról, nincsenek arról meggyőződve, hogy ez a nyilvánosságra tartozik, hogy miközben én továbbra is úgy gondolom, hogy a nyilvánosságra tartozik, ezeknek az embereknek az ellenállása elgondolkodtat, uram, bocsá, elbizonytalanít, miközben a belső hangom, amelyre állítólag nekem permanensen hallgatnom kéne, és ami egyébként beszél, azt mondja, hogy ez így nincs jól, de sok lúd disznó győz. Ebből a szempontból én nem akarom önt lúdnak láttatni, hiszen ami beszélgetés sorozatunk, az lassan kenterbever a médiában mindenféle sorozatot, a barátok közt szerintem lassan nem lesz ilyen hosszú, vagy ki tudja lehet, Szabon hogy a ha... család lehet, ez még igen. Okay. de, de... Értenie kell azt, hogy nem kell, de, de szeretném, ha megérteni, hogy a másik oldalon, meg ugye, hogy most gondolja el, hogy még privátim is felhívnám, és azt kérdezném, hogy ez hogy van és úgy van, és akkor uh -huh. azt mondaná, hogy hát fiala, ne haragudjon. Egyrészt ott van ez a fél óra, másrészt nincsenek magának barátai, hogy azokat fölhívja. A kíváncsi is. Mondhatok én is valamit, csak a másik oldalról, hogy. Hogy néz ki a másik? Én csak. viszont ez a, többször is mondtam már magamról, én az óvatos duha típus vagyok, mert az eddigi élettapasztalatomból és más emberek nyilatkozataiból adódik számunkra az a tanulság, hogy amikor az ember új feladatot kap, persze akkor belelát sok minden olyan ambíciót, ami később adott esetben nem tud megvalósulni, vagy nem úgy tud megvalósulni. És a legnagyobb hiba, amit az ember elkövethet, azt általában, hogy a lépése első napján, vagy az első napján is szokta elkövetni, amikor rendkívül bátor és nagyra törő nyilatkozatokkal elmondja, hogy ő mit fog csinálni, és aztán két év múlva, amikor megkérdezik tőle, hogy na, na is jó, hát azt mondta nekünk. hát tudják, hogy ez nem úgy a körülmények, a jogszabályi környezet, ha nem tudom. Tehát igyekszem a saját ambíció szintemet is reálisra szorítani, és aztán majd meglátjuk, hogy inkább több jön ki belőle, mint amennyit eredetileg terveztem, mint hogy nekem magamnak is megvenem a csalódni a körül. Megszólalhat belőlem a bot csinált a psziáter? Nem, nem, szerintem nem az a probléma, hogy óvatos duhaj, mert nem ezen a területen óvatos duhaj, hanem szerintem más területen is óvatos duhaj, ami egy gyönyörű kifejezés függetlenül, hogy fogalmam nincs, hogy mi az a duhaj. Jó, a vagány, nem? Az lehet, nem, nem tudom. Lehet, az nem, az a falu rossza vagy valami. Lehet, mindjárt megnézem. De én azt érzékelem, hogy az idő múltával ez a benyomásom. A benyomásom Igen. ez egy feltételes mód hogy Igen. ön óvatosabb duhaj, és egyre óvatosabb duhajabb e, az idő múltával. Most megnézem a duhajt. Jó, lehet. Ez is, hogy a középfog, hogy van, hogy óvatosabb duhaj, vagy óvatosabb duhajabb, vagy. Óvatosabb, óvatosabb duhajabb. duhajabb, mert annak végképpen semmi értelme. Nincs. Tehát nekem ez, ez a benyomásom önnel kapcsolatban. Le. Lehet. Lehet. De átcsóválkozik ezen, eltöltöttem 54 évet Közép-Európában. Nézze, én megmondom önnek őszintén, hogy én ezzel kapcsolatban mit gondolok. Bizonyára én is, tudja, mit írtam be? Az, hogy óvatosabb, duhajabb, de teljesen magam hatás alá kerültem. Én is óvatosabb vagyok, mint amilyen voltam, de azt vettem észre, hogy rosszat tesz hosszú távon, hogyha az ember nem engedi meg magának azt, amit egyébként duhaj szó jelentése. Hangoskodni mulatozni. A társaság Duhai nótája messziről hallatszott. A Duhai kedvük uralta a helyiséget. Mm. Oké. Okay. Hát akkor erről egyet, Már is gazdagabbak vagyunk. vagyunk. Mi is meg néhány igen. ember rajtunk kívül, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy van önben egy olyan óvatosság, sokszor megütötte a bokáját? Hűezem, ezen sose gondolkoztam. Így sose gondoltam így vissza. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem hívták nem, nem, nem. föl, nem, a nem, az óvatosságom nem a mások reakciói miatt alakult ki, hanem a saját, hogy nem, saját magammal próbálom, próbálom nyerteni a helyesen megfogalmazni. Tehát a saját elvárásaimmal kapcsolatosan alakultak ki, hogy, hogy óvatos legyek magammal a kapcsolatban. Én sokat többször vagyok elégedetlen magammal, mint az, de akkor az elégedetlenség erre is vonatkozhatna. Az óvatosságra. Mm -hmm. A duhaiságra. Legyen duhajabb, Navracsis. Azért erre nem számított reggel, három, 8 előtt, három perccel valaki felszólítsa, felszólítsa önt arra, hogy legyen duhajabb. Tehát azért ez mégiscsak egy váratlan pillanat, mégiscsak egy ilyen kormánybiztos, külügyminiszter uniós biztossal kapcsolatban. Tehát aki most kapcsolódik be, és engem nem ismerd a Navracsis, az azt kérdezi, ki ez a, ezzel a hülyével ez a is miért beszélget? Azt árulja el nekem, hogy ebben az ön összekötő szerepe a fontosabb, az intellektus-e a fontosabb, mert eddig én önben nem egy gazdasági szakembert ismertem meg. Én, én a, gaz, a gazdaságfejlesztést ebből a szempontból inkább térségfejlesztésnek nevezném. Tehát a gazdaság a leglényegesebb eleme ennek a területnek, de ami. Ami kapcsán például én egyáltalán amennyire tudom szóba kerültem, az pontosan az, hogy én az Európa Kulturális Fővárosa programból is szeretnék egyfajta olyan gazdasági, vagy arra alapozva egyfajta olyan gazdasági modellt, legalábbis elindítani Magyarországon, ami egyébként Nyugat-Európában ismert, ami a kreatív iparra, tudás, tudásra, felső oktatásra alapoz, és, és ilyen értelemben Nekem ez is a gazdaság része, tehát ilyen szemben a kultúra is a, a, a gazdaság része, mint a gazdaság is része a tágabb kultúrának. Tehát nem, nem arra gondolok, hogy acélkvótákat számolnék ki és írnék elő akár a Dunai Városi Acélműnek, akár a győri Audi gyárnak, hogy mennyit használjon föl. Én inkább kordon. A Város az ilyóban. önhöz tartozik? Igen, fehér, ugye. Tehát Zala, Alavás György Komárom Itt van, Fejér, szerepel, György komáron Komáron, Vas, Veszlém, Hát, ez részt a Dunától. Uh -huh. Igen. Tehát én, én úgy gondolom, én első van koordinátori feladatként fogom fel a saját szerepemet, azzal, hogy, a, hogy a, az a, azok a kötődései, amik vannak a térséghez, egyrészt másrészt például a térség felsőoktatási szereplőihez, vagy fogalmazok, hogy a térség értelmiségéhez, azt hogyan lehet egy, egy regionális gazdasági modell szolgálatába állítani. Látja, például ezzel a ütött a fejembe, hogy egy olyan mondatot mondjak, aminek az eredetét visszakereshetném, mert fogalma nincs, mert azért nem szeretnék. A sz... szöget ütött a fejébe az azt jelenti, hogy valami az eszébe jutott, ám ha az ember fejébe szöget ütnek, akkor szerintem nem elsősorban az foglalkoztatja, hogy mi jut az eszébe, hanem hogy meg fog halni. Szóval... Hát, hogy szóval hogy egy óvatos duhajnak a fejébe ütnek. Szöget. Egy óvatosabb duhajabnak, tehát egy óvatosabb duhajabnak a fejébe, egyre jobb a beszélgetésünk. Szóval, hogy eljutottunk oda, hogy ha én miniszterelnök leszek, ami nem tudom, hogy mekkora az esély, akkor önt ki fogom nevezni, már ha beleegyezik. Fő koordinátornak, Nem, nem, nem fő koordinátornak, fő mediátornak. Mert szerintem a mediátori képessége az arról egyrészt kiderült, hogy van ilyen, másrészt, amikor, amiről én tudok, akkor működött is. Na most, ha ebben az országban valami, nézze, nem nézem le ezt a kormánybiztosi tevékenységét, kívánok önnek erőt, egészséget és sok sikert. De, ha ebben az országban valamire az egész országot illetően, tehát nem északi régióban is, nem felosztva Magyarországot szükség volna, akkor az a mediálás elsősorban a a kialakult ellentmondások és ellentétek okán. És abban egy olyan ember, mint ön, hát nem biztos, hogy nem tudna jól eljárni, nem maradna munkanélkül. Én, igen, teljesen egyetértek az első részével. Az, hogy a magam szerepe ebben, ebben tehát, hogy ez, én, én ezt jól tudom, hogy megcsinálni, ebben nem vagyok annyira biztos, mert én miközben egyetértek azzal teljesen, hogy az országra nagyon nagy szükség lenne egy egy mediálás, vagy egy, egy komoly mediáló hálózat, uh -huh. de nem vagyok benne biztos, hogy a, az egymással konfliktusban álló felek mediálásra vágynak. Tehát én azt látom, a mostani belpolitikai turbulenciák kapcsán is azt látom, hogy mindenki az első alkalmas pillanatban lövészárkotás magának, oda bemegy, és onnantól kezdve nem hajlandó kijönni. Tehát nekem a, a, a legtökéletesebb például, meg gondolom nyilván a Színház és Főművészeti Egyetem körüli konfliktusra utalt most itt mediálás kapcsán, nem csak, de most éppen ez a legaktuálisabb, és, és teljesen egyetértek önnel. Elvállalna? Hát akkor vállalnám el, ha tudnám, hogy mind a két oldal mediálásra vár, de pont ez az érzésem, hogy nem. Jó, hát nyilván. Nem. Igen, mindenki azon profilírozza most magát, hogy a másikkal szemben áll, és ebből vesz ki minden politikai tőkét. Mind a két oldal, egyformán. Nem akarnak, egyszerűen nem akarnak. Tehát a, a, ugye a rektori konferencia, ha jól emlékszem, egy mediáni akart. Egy uh -huh. tárgyalásra egyik fél sem ment el. Ezt nem tökéletes példája annak, hogy nem akarnak, nem akarják megoldani a konfliktus. Vagy nem, nem, akar, nem Tehát a magyar, a magyar konfliktusok természetével nekem az a problémám, hogy körülbelül a konfliktus ötödik percében Odáig jutnak el az egymással konfliktusban álló felek, hogy onnantól kezdve mindenki földhözvágja a nála lévő eszközét, és közli, hogy én már pedig veled szóban nem állok, csak valakinek. Ezt, De abban egyetért velem, állodani. hogy ilyen probléma most több is van, és mélyebb is ez a probléma, mint korábban volt. Nekem az az érzésem, igen. Igen, tehát egyetértek. Ezt nem tudom, hogy ez egy szubjektív érzésem, mert lehet, hogy 25 évvel, aki 25 évvel ezelőtt volt ilyen intenzíven benne ezekben a konfliktusokban. Én emlékszem, egy ilyen emlékszik arra 90-es évek elején -Sári iskola konfliktus. Rímlik, de fel nem mondanám a leckét. Ha jól emlékszem, valami olyan volt, hogy az iskolát az egyháznak adták, vagy, vagy megfelezték, és az egyik felították. Nem emlékszem pontosan én sem a történetet, mert nem voltam benne -e ilyen mélységben a közéletben, meg már régen is volt. De nem tudom, hogy például a 90-es évek elején ezek a konfliktusok is hasonló hasonlóink. Én azt tapasztalom, voltak. de biztos van kivétel, hogy a konfliktusok zöme egyébként abból adódik, hogy valaki, akinek egyébként ez jogában és hatalmában áll, eldönti, hogy valakinek jót tesz, és ezzel valami olyasmit cselekszik, Amiről a másik nincsen megbizonyosodva, és ellenáll, és némileg előjön a Karinti és a Nyuszi esete, ha jól emlékszem, amit ugye mindenáron ki akar hozni a szekré alól, de szegény Nyuszi fél, mert ő rosszat sejt, és ebből aztán egy kegyetlen patália van. De ennek pontosan az az eleme, ami meg megvan, a humor, ez teljesen hiányzik, és egyéb iránt gyorsan megharagszik a hatalom arra, aki nem látja az, be, hogy ő az ő érdekében cselekszik, és egyre jobban eldurvul a konfliktus, miközben egyébként a konfliktus előtt akár egyeztetés is lehetett volna, nem minden esetben, de néhány esetben talán, hogy végül is akinek jót akarnak tenni, az mit szól ehhez a jó Ma a hatalom igen, egyre igen, inkább igen. azt gondolja, hogy ha egyszer a nép megbízta őt valaminek a vezetésével, akkor ő olyan omnipotens, amiben ő mindent eldönt, azt is, amit korábban nem. Igen, de itt a többi egyetem átalakítása, mert ugye itt valójában egy, egy sorozat egyik eleméről van szó, a többi egyetem átalakítása, most leszámítva az elsőt, a Corvinuszt, ami ugye az úttörő jellegéből adódóan nagyobb sajtófigyelmet kapott, de a többi egyetem átalakítása gyakorlatilag teljes csendben zajlott le. Tehát itt nem, nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy arrogáns hatalom, és van egy békés, virágot szagolgató, napozgató civil társadalom, és a, és a brutális hatalom legázolja, vagy elgázolja a civil társadalmat, hanem itt annyi konfliktus, Pont esett egybe, ami egy valóságos robbanást eredményezett. De én ezt nem tudom eldönteni, én nem ismerem annyira ezt a belső világot. Hogy most... De a lényeg az, hogy ahhoz, hogy mediálni lehessen, és ahhoz, hogy, hogy egy konfliktusnak megoldása legyen, ahhoz az kellene, hogy mind a két hadban lévő fél ne a másikkal szemben határozza meg magát, hanem mind a kettő nyeljen egyet, próbáljuk meg lehiggadni, és lépjen egy vagy két lépést hátra, és az utóbbi, még hogyha az előbbiek talán mennek is, de ez utóbbi az, hogy Magyarországon valaki hátrébb lépjen, és azt mondja, hogy elnézést, de akkor üljünk le egy asztalhoz, és tárgyaljuk meg, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a helyzetet, ezt. Úgy Igen, de ez nem kizállag, tehát nem egyetemi szinten van ez, ha belegondol abba, hogy az ottka történet miről szól, hogy egy eddig a Magyar Tudományos Akadémia hatáskörébe és illetékességébe tartozó dologba úgy szól bele egy miniszter, aki egyébként felkérte önt erre a kormánybiztosságra, hogy az egy intézmény szuverenitását most itt a Tudományos Akadémiáról van szó, és nem a Színház és filmvészeti Egyetemről báncsa ismét ebből a szóval élve, ráadásul Frany Tamás azon kívül, hogy tiltakozik némi fáziskéséssel, azt mondja, hogy ígyunk meg egy kávét, és a miniszter azt mondja, hogy ő neki most erre nincsen ideje, az ugyanebbe a körbe tartozik, tehát én azt tudom önnek mondani, amit az első alkalommal mondtam, persze minden történetet olyan mélységig kéne megismerni, hogyha én azzal pertraktálnám a közönségemet, akkor szerintem pillanatok alatt elveszteném, mert ilyen mélységben nem érdekli az embereket, miközben az ördög mindig a részletekben húzódik meg, tehát ez nem megúszható. ez semmilyen vonatkozásban nem megúszható. egy orvos nem véletlenül kér kortörténetet, szóval, hogy ezek a konfliktusok ezek nemcsak a hangulatot mérgesítik el, hanem a hétköznapi életnek a lebonyolításában is előbb-utóbb problémákat jelentenek. Nem feltétlenül a felszínen, de a felszínen alatt mindenféleképpen. Igen. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön miért nem kap el a munkához saját stábot? Miért egy másik magasrangú ember személyzetét kell ehhez használnia. Tunnék, amiről ön beszél, igen. azért, hogy ismét mondjak valamit, ami fogalmam nincs, hogy hogyan alakult ki a magyar nyelven, az nem egy kis mihály. Tehát nem egy kis mihálynak ütött nincs. szöget a fejébe, hogy legyen óvatosabb, duhajabb? Tehát ö, egy kormánybiztosnak általában nincsen saját stábja hanem a minisztérium, a minisztérium, vagy minisztériumok apparátusát kell használni. Jó, de őnek a, nem... a lehet tapasztalata, hogy azért ezek a minisztériumok előbb-utóbb elkezdenek ágálni az ellen, hogy ők, köszönik szépen, eddig is el voltak munkával látva, nekik nem hiányzik a navracs is, de nem a navracs is nem hiányzik, hanem senki más, mert az csak újabb feladatokat jelent nekik. Hát a munka dandárját már most is az egyetemek végzik. Tehát a szakmai munka részét most állítunk össze egy inkább diagnózist, kisebb mértékben terápiát az Észak-Dunántúli régióra vonatkozóan. Ezt, ezen a Szétségi a, a Pannon Egyetem, tehát az egyetemek dolgoznak, nem a minisztérium. Az ottani kamarák, önkormányzatok... De egyetemem milyen tanszéket? Tessék? Egyetem milyen tanszéket? Hát én most a tanszék... Nem, ez több tanszék, tehát van ugye... Dolgozik bennem moson Magyarovára a mezőgazdaság vonatkozásában, a Pannon Egyetem a turizmus tanszéke például a turizmus vonatkozásában, akkor gépjárműipar esetében a gépjárműipari klaszter, tehát a gazdasági szereplő dolgozik, adott területeknek a térségben lévő specialistái. Nem szigorúan csak tanszékek, és nem szigorúan csak intézetek vannak, amikor gazdasági kamarák például. Jó, ő még Égecsik egy igazságügyminiszter volt, minden szónak jelentősége van. Mit hogy a kormány... kormány... Közigazgatás. Igen, bocsánat, tudtuk, az olyan hosszú. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnökség szervezetében működő legfeljebb 20 fős titkárság segíti. Ez mit jelent? Ez hogyan van, hogy van egy, van egy titkárság a miniszterelnökségnek, ami adott esetben 50 fő, de abból ön csak 20 főt foglalkoztathat? Ez mi? Micsoda nem nem, nem. nem, nem, a miniszterelnökség állományába kerülnek azok az emberek, akik az én titkárságomhoz tartoznak. Tehát nem a, a, a szervezetileg a kormánybiztosok, a kormány ugye valamelyik minisztériumban vannak rendelve, ugye a kormánybiztosi tisztség eleve azért van, hogy olyan feladatot lásson el, amely egyébként nem miniszteri, azaz nem egy ágazathoz kötődik, hanem a különböző minisztériumok tevékenység. Oké, okay, de hogy a 20 fő? Közül. Hát úgy össze, hogy én kértem egy, azt, hogy egy 20 főbe legyen maximál, maximalizálva a titkárság létszáma. Ugye a kononimisztesok közül más-más helyzetben vagyunk. hogy László, aki a az ész a kelet magyarország fejlesztésért felelős kormánybiztosának is. Rendelkezésre áll egy egész minisztérium, tehát ő ott azon belül meg tudja oldani, én pedig azt kértem, hogy akkor, hogyha titkásságra van lehetőség, akkor egy húsz maximalizáljuk, amit nem szükségszerűen kell. Azok ők csak önnek dolgoznak? Igen. Tehát hát ő... ez a feladatnak. Tehát igen, nekem, igen, tehát nem személy szerint nekem, hanem azért a feladatért, aminek nekem vagyok a kormánybiztosnak. Őket ön veszi föl. Igen. Hát a miniszterelnök... Ezért fizetést élet. kapnak. Igen. De természetesen. Akkor azt árulja el, hogy egy ilyen melóját ön miért nem kap pénzt? Én ezt igyáltalán nem értem. Hát kormány, mert a, van az Európa kulturális Fővárosa a kormánybiztosi pozíció. És Én de az, hogy dupla kormánybiztos vagyok. Én ezt értem, de a, a, a, az a kulturális fővárosért való tevékenysége és ez halmazatilag egy tízes skálán mennyire fedik le egymást? Én azt feltételezném, hogy négy... Nyolc? Nyolc. Hát nézze, az Európa Kulturális fővárosa Program az tulajdonképpen a Bakony-Balaton térség. Ez ennek a dél, az Észak-Durántúli résznek közel a fele. Ugye hozzán tartozik kőszeg is, tehát ezáltal uh, a, a mostani, vagy az előző kormánybiztosíg feladataim az gyakorlatilag ennek a térségnek a felét uh, lefedít és a a, második, a másik része azért szintén sok szálon kötődött, akár Veszprémhez, akár Kőszeghez, az ott lévő uh, dolgok, a szereplőket ismerem. Tehát ez nem jelent akkora, hogy mondjam, a munkatehen növekedés, persze sok szempontból jelent a rendezvények, megjelenés, és a többi, és a többi, de, de effektív újdonságot tekintve nem jelent egy teljesen új területet. Okay. Uh, ugye ez a határozat, ez arról is szól, hogy önnel milyen állami és egyéb szervezeteknek kell együttműködnie, illetve ő milyen szervezetekkel fog együttműködni. Sejtie, hogy önmagában az ön létezése mennyire konfliktus vagy nem konfliktus tényező lesz az ő életükben, abból adódóan, hogy olyan szempontok jelennek meg, amelyeket lehet, hogy eddig ők is osztottak, de nem pont olyan mértékben, mint ön. Tehát én a konfliktus nem mindjárt tízesre rakom, csak hármasra. Hát az eddigi tapasztalataim alapján nem jelenik meg számukra konfliktusnak. Tehát sok, sok egyeztető megbeszélésen volt, vagyok már túl, sok emberrel találkoztam, sok embert ismerek is a térségben, ugye az életem ezernyi szálon kötődik ez a térséghez, és én nem tapasztaltam, biztos van olyan, akinek ez, aki, aki számára ez konfliktus veszélyt jelent, de én még nem találkoztam vele. A héten találkoztam valakivel, aki már azt látja, hogy önből miniszter lesz. Nem tudom, tehát nem, nem, én nem, én nem látom. <gül> visszatérve a múlt héten abban hagyott témába, visszatérve nem, visszatérve, annyiban visszatérve, hogy a múlt héten volt, elejtett szál, mindenféleképpen beszélnünk kell Phil Hogan utódjáról. Igen. Mert McGinnis. Igen. Igen. Akit jól ismerek, szintén európai parlamenti képviselő, és volt, és eléggé, eléggé fajsúlyos szereplője volt az Európai parlament. De nem kaphatta Tehát, meg egy... ugyanazt a portfóliót, amit az elődjevit. Igen, igen, igen, igen, igen. Ráadásul az ölleírása szerint a két személy közül a bonyolult nevű asszony azt választotta, akinek széles politikai spektruma van, nő, ami fontos, de azzal a területtel, ami hozzá került, nem foglalkozott. Igen. Szerintem meglehetett már Ursula von der Leyen fejében a megoldás, amikor az írek jelölték a következő biztos. Tehát egy, egy kicsit lehet, a rossz májusámi lehet, hogy a Phil Hogan iránt érzett barátság beszél belőlem, de én úgy érzem, mintha egy kicsit von der Leyen, egy fricskát is Adott volna fricskát? Mutatott? Adott fricskát? Nyelven ma reggel komoly problémáim vannak. Hát épp elegezőleg küzdünk vele, ahogy kell. Igen. Igen. Tehát múljuk mondjuk úgy mutatott volna ír országnak, hogy, hogy nem, nem, nem, nem, vagy a többi országnak éppenséggel, hogy így jár az az ország, amelyik feladja a biztoság. Hát nem adta föl, hanem föl kellett, Ezt hogy adta. Hát, hát, ugye minden. annyiban, amennyiben minden. kérték. Igen. Igen. Igen. igen, igen, igen. igen. E, ami egyébként azt jelenti, hogy a bonyolult nevi asszony lenyelte volna? Szerintem, ha ír ha, ha az ír... Minister... Jókor a fricskát mutatott, igen. Jól jó. De hogy a... mi a fricska, azt nem tudom. Veszfémben egy nagyon-nagyon hangulatos uh, étterem és, és. Oké, rendben uh, van. Akkor mutatott vállalhatóan... egy Veszfrémi vendéglőt Írországnak a bonyolult nevű asszony, az ez már a Monty Python szintje. Igen. <gül> Igen. Tehát szerintem, hogyha Írország nem, nem az ír miniszterelnök és a miniszterelnök helyettes, nem szólítja fel és nem kéri Gustave a fondal leyen menesztését akkor akkor Gustave a végül nem menesztette van a Félhogan túl fontos és túl jó képességű biztos volt ahhoz, hogy egyszerűen csak feláldozzák egy ilyen miatt. Ráadásul ön azt mondta, hogy nem is a tettért áldozták föl, hanem elsősorban az ír belpolitikai helyzet miatt. Csípős pöckölés, tréfás boztantás. Ja, igen, igen, igen. Tehát a bonyolult nevű azt hogy egy csípős pöckölést hajtott végre. Mutatott, mutatott. Mutatott, igen, igen, igen, igen, hogy igen, igen. Jó, hát, a, a, tudja, az a vicc, és ez tényleg, ugye az embernek vannak a fejében... Um, különböző mondatok. Az Apácai gimnáziumban valamelyik tanárom már meg nem mondom, hogy melyik azt mondta az óra végén, hogy a mai szent evangéliumnak vége van, és ebből lehetett tudni, hogy vége van az órának. Ám ha most azt mondanám, hogy a mi kettőnk szent evangéliumának vége van, akkor engem mindjárt megrónának amiatt hogy ez nem komilfó, miközben egyfelől a politikai korrektség visszavonul, más területek érzékenysége viszont kiszámíthatatlanul nő. Uh -huh. Mondhatom én azt, hogy vége van a mai Szent Evangéliumunknak idézőjelben, amit annak idején talán Turtószki Sándor fizikatanár mondott, vagy ez nem szerencsés az ön megítélése szerint? Hát én, én nem annyira kedvelem ezt a fordulatot, de hogyha ön, nem talál, ön mondhatja, én nem mondanám. Annak idején, amikor ez elhangzott, én bele se gondoltam. Hogy én akkor, hát, akkor ötödikes minden korom minden óta minden jártam az apáciőjba. És nem rótták meg emiatt a tanár, de nem használom. Sajnálom, hogy 8 óra két perc van. Viszont hallásra. Gratulálok a szépen kinevezéséhez. Hallásra. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Önök Navracsis Tibort hallották. Kis szünet, zenei szünet, és aztán folytatom a műsort. Azt kell, hogy mondjam, hogy ütemesen növekedett a... Kejfej Jancsi internetes hallgatottsága az elmúlt időben, de nem ért el azt a hallgatottságot a Navracsis Tiborral való beszélgetés, ahova korábban jutott, hogy ennek mi az oka, azt nem tudom. Talán az elmúlt héten tanúsított passzivitásom. Minden esetre arra hívom fel szíves figyelmüket, hogy mondják meg a szomszédnak, hogy ismét szól a Kejfe Jancsi jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szeretnék bicikli forgalommal egy-két megjegyzésem lenne a Erre biztos, rúztam. hogy most nem lesz alkalom elnézését kérem. Azt kérdezik, hogy mennyi a különbség a korábbi internetes hallgatottság és a mostani között, akkor durván annak a két harmada, ami azért egy relatíve nagy különbség. Szóljanak a szomszédnak! Nézhetik, hallgathatják rádió az erős túlzás internet. Nézhetik. Nula 877, még néhány másodpercig. Nem lehetett Csernák Emil, mert engem nem tanított Péter. lehet? Akkor visszahívlak. Jó, rendben van, akkor viszont várok. Oké. Okay. Forvát Csaba, zugló polgármestere van a volalba. Megoszthatok valamit abból, amit eddig beszéltünk? Hogyne. Mekora aggodalom van benned a gyermek iskolába járása kapcsán, hogy az egészsége miatt? Ezt a beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatja. Különösebb nincs. Az ember tényleg annyit tud tenni, hogy megtesz mindent védőeszköz, távolságtartás, de azért elviszi a gyereket az iskolába, és reménykedik benne, hogy nem küldik haza mondjuk az egész osztályt, e, mér az nap. Nagyjából most ilyen időket élünk, és ez most mindegy, hogy apaként, vagy, vagy egy önkormányzat vezetőjeként, de ugyanezekre, a, ugyanezekre az alkodalmakra kell reagálni. Mennyire biztos, meg az iskolában? Szerintem, nem kérdezem, hogy melyik iskoláról van szó. Még teljes mértékben. Hát nem, nem az iskola arról, hogy ez a vírus jelen van. Életet, nem arról, hanem hogy az ottani úvintézkedések, az ottani magatartás ja, mennyire... Teljes teljes mértékben, de én azt gondolom, hogy a, nagyjából az összes iskola megtesz mindent, ami rajta múlik, az egy picit hiányzik, hogy nincs egy egységes e, protokoll leírás. Mire gondolsz? Hogy, hát ugye a tanévkezdés során ebből erről elég sokat lehetett hallani, az iskolák kaptak egy étlapot, hogy mire figyeljenek. De ebből az étlapból válogathattak, és nincsenek meghatározva azok a azok a peremfeltételek, amelyeket mindenképpen kell tartani. Például, hogy egy iskolába hőmérőznek-e a bejáratnál, vagy nem hőmérőznek. Az uglói iskolákban nem volt hőmérő, vittünk nekik. De ennek ellenére nagyon eltérőek a szokások, a vírus jelen van. Nyilván mindenki megpróbál mindent megtenni, hogy ne üsse fel osztályonként a fejét, de ezt alapvetően a szülők is át tudják adni a gyereknek, és onnantól kezdve hát sajnos közkincsé válik. Még egy kérdés a gyerekről, ő hány éves? Hát van egy közel tíz éves, egy 13 éves, meg hát van már egy 23 éves. Akit most vittél, ő hány éves? Ő 10 Mit tud ő arról, amiről mi beszélgettünk? Nem arról, hogy az apja önkormányzati vezető, hanem a koronavírusról. Szerintem nagyon sokat, és én azt gondolom, hogy ebbe az országban, meg talán a világ minden országában tíz év körüli gyerek most már nagyon sokat tud a koronavírusról. Hát ha másért nem, azért mert hat-hét hónapja más sem hallunk és látunk, meg beszélünk mi magunk is róla. Gyerekekkel is felnőttek maguk között, hogy hát az itt van velünk, mit kell tenni. Tehát, nincs olyan terület az életnek, ahol nem erülne fél. Például az ember nem járt, pont egyne beszélgettünk hazafelé az iskolába, hogy Hát igen, most már nem jártunk vagy 8-9 hónapja moziba, nem, nem is emlékeztünk már rá, hogy mi volt az utolsó. E, az jutott az járunk. eszembe egy másik beszélgetésből adódóan, hogy mit mondott a gyerek azzal kapcsolatban, hogy végre iskolába járhat, vagy nem végre iskolába járhat, annak függvényében, hogy örülnek-e vagy sem, hiszen az ő életében olyan sem volt, hogy hetekig-hónapokig nem járt iskolába. Sőt, jobbat mondok, a mi életünkben sem volt olyan, hogy hetekig-hónapokig nem ez járt így van. Iskolai, iskolába, úgyhogy ez szerintem mindenkinek új aki valaha iskolába járt. Őszintén szóval az elején még talán tetszett nekik, bár izgultak az okok miatt. Aztán eltelt több hónap ebben a házi karanténos iskolai képzésben, távoktatásban, és ma már szerintem a gyerekek 99%-a nem szereti már a, a távoktatásos módszert, mert hát pont a közösségnek egy része elveszik. Tehát amiért jó iskolába járni, hogy a, az osztálytársak együtt vannak, barátok, haverok, buli, na ez pont nincs. Maradt az oktatásnak az a része, hát amit a, mondjuk a legkevésbé szeretünk az iskolába. Azt kérdezem tőled, hogy ez a protokoll ez egy nagyon jó kifejezés. Az eszem érti? meg nem is érti, de érti egy részét, hogy most miért van minden másféleképpen, amikor olyan számokat produkál közben a koronavírus megbetegedés kapcsán. Tehát, hogy olyan számban betegednek meg az emberek, amilyen számban korábban nem betegedtek meg, de ha lett volna korábban egy protokoll, akkor abban most mindenféleképpen minőségi változás lenne, hiszen egy alacsonyabb számnál egészen más intézkedéseket vezettek be önkormányzatok és állam, mint amit most vezetnek be, és ez bennem, megmondom neked őszintén, annál sokkal mélyebb diszkrepanciát okoz, mint amit egyébként adott esetben a műsoromon keresztül szóvá teszek. Talán a civil a pályámban inkább, de ott azért, mert össze vagyok kényszerítve emberekkel most a szó jó értelmében. Én nagyjából egy hete készítek Kejfejancsit. Itt ebben a műsorban... Olyan kérdés, mint amit én most felvetek neked, senki nem vetett fel, pedig azért hallgatják ezt a műsort, hogy mondjam már meg, vagy hogy neki az a véleménye, hogy nincs az jól, hogy akkor így volt, most meg úgy, miközben mindenki érti, hogy egy országot nem lehet bezárni, miközben most megint bezárták, de az embereket nem lehet bezárni otthonra, nem lehet leállítani a gyárakat, mert az nem tudom hova vezet, rosszhoz vezet, ugyanakkor ma jobban dúl a járvány, mint korábban, és az ember azt mondja, hogy ez mégis hogyan van. Te erre tudod a választ? inkább csak a józan paraszti eszemet használom. Egész egyszerűen tényleg nem lehet, és nem azért, mert az emberek Oké, okay, de akkor mi volt? Lehetőket. Néhány hónappal ezelőtt miért nem mondtuk azt, hogy ezt nem lehet? Pánik. Pánik volt. Pánik volt, országos pánik volt, és az egy dolog, hogy a vezetők, akár járványügyi szakemberek, politikusok, vagy adott esetben szakértők ezt, hogy látták, de az emberek ezt mindenképpen nagyon mélyen reagálták le, mindenki megijedt, volt is rá ok, hiszen nagyon komoly következményekkel jól akár az életünk elvesztésével is. Tehát azért ez nem egy, nem egy szimplan áthának van beállítva. Nem elestek persze influenzába, és nagyon sokan meghalnak minden szezonban, de ez valahogy nem tűnt fel nekünk eddig, már így a hétköznapjainkban, csak hogyha egy tragédiáról közvetlen környezetbe hallunk. De a lényeg, hogy most miután megtanultuk a szokásokat, és ez egy nagyon fontos különbség, a de pont arról beszélek, hogy nem tanultuk meg a szokásokat, hiszen a megtanultuk megtanultunk. Volna, ha megtanulnánk, megtanultunk. megtanultuk volna, akkor most nem lennének ilyen számban megbetegedések. Hát valójában két emberi e, szokásunk túlsapodik egymásba. Az egyik, hogy e, viszonylag gyorsan tudunk alkalmazkodni a katasztrófa helyzetekhez. Ez, ez egy ilyen helyzet. E, majd miután úgy érezzük, hogy ebbe jelentős enyhülés van, elkezdünk e, akár... Egy Jó, De játom, éppen legyünk gyakorlatilag. Az a Merkeli Béla, akire néha úgy nézünk, mint egy Isten egyébként egy orvosnál ilyen gyakran előfordul, ha betegek vagyunk, ő azt mondja, hogy nem feltétlenül lenne indokolatlan, ami magyarul azt jelenti, hogy indokolt lenne visszaállítani korosztályosan a vásárlás idősávokat. Mégis pusztába kiáltott szó, miközben más szavai nem pusztába kiáltott szavak, és én azt kérdezem tőled, miközben lehet, hogy azt mondod, hogy megbolondul. Tehát én kérdezni tudok, belét vagy néha az ember értelmetlenségeket is kérdezhet, de hát egy gyerek vagyok, tudd be ezt ennek, hogy minek a függvényében orákulumeribé le, és minek a függvényében nem. Akkor orákulum, hogyha egyébként a többség egyetért vele, és ha pedig a többség nem, akkor nem orákulum. De hát könyörgöm egy orvosnak a véleménye, az nem annak a függvényében érdekes, hogy azzal kiért egyet, ki nem. Egy orvos az egy szakember, akinek vagy elhisszük azt, amit mond, vagy nem hisszük el. De az, hogy bizonyos mondatait elhisszük, bizonyosakat pedig nem, az a magunkból is hülyét csinálunk, meg a Merkeliből is. Szerintem nem csinálunk a professzor úrból hülyét. A lényeg a következő. Azért vannak még néhányan, például a szlávik, szintén orákulum ebben a témában, mert ezt tanulta az egyetemen, vagy, vagy megtanulta egyéb autodidatta módon. Tehát több tudással rendelkeznek minni. Ők mindegyikük azt mondja, hogy az országot lárítani nem szabad, mert ők is itt élnek, de tudják, hogy ennek súlyos következményei vannak, mert az éhezés az legalább olyan kellemetlen, mint egy vírusfertőzés. Hogy most a két szélsőséget néznek. Ők egyet mondanak, hogy tegyünk meg minden, ne állítsuk le az országot a következmények miatt, de tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy a járvány járványkockázatát minimalizáljuk. Mit lehet tenni? Például az utcán mindenhol, én azt képviselem, ahogy ők is, mindenhol, ahol kilépünk az utcára a lakásunkból, onnantól legyen kötelező a massz viselés. Egyébként nagyon sok déli európai, nyugat európai országban ez előírás. Tehát nem... Nem amikor bemegyünk egy üzletbe, nem amikor zárt helység megyünk, hanem mindenhol. E, kettő. Van, ahol valóban azt csinálják, hogy ilyen A, B7 e, délelőttös délutáni oktatás, aminek szintén az a lényege, hogy minél kevesebb osztály találkozon egymással, tehát az, hogy az osztályközösség legkevésbé tudják átadni egymásnak a vírust. Tehát mind-mind olyan apró lépések, amelyek kisebb kellemetlenségekkel járnak, de segítenek abba, hogy a járvány ne tudjon tombolni. E, még akkor sem, hogyha most azt mondják a szakemberek, hogy gyengébb lett, viszont úgy tűnik, hogy könnyebben kapjuk el. E, és valószínűleg a könnyebben kapjuk el az abból is adódik, hogy volt közben egy nyár, e, jött el azaság, és nem véletlenül, hogy pont a fiatalok körében, akiknek viszont azt súlyolták a szakemberek, hogy ők nincsenek veszélybe, pont a fiatalok körében e, halad most jobban a járvány, mert hát ők nem voltak ebben veszélyeztetettek és így nem is gondolták, hogy nekik annyira erről oda kell figyelni. És meg is értem azért, több hónap bezártság után egy nyári szünetet nem lehet ugyanúgy eltölteni, mint ha karanténban lennék. De közben mégis, hogyha való felütti a fejét a járvány, akkor azt izolálják? Hát azt izolálják, akkor megy haza az egész osztály. Tehát ha egy, egy valaki a környéken mondjuk covid pozitív tesztet produkál, akkor megy haza az egész osztály, vagy az egész évfolyam, vagy az egész folyosó. Tehát ebből kifolyólag érdemesebb, és én is ezt mondom, hogy érdemesebb, inkább szigorúbb elővigyázatossági szabályokat betartani, mint például az állandó maszkviselés mindenhol vagy adott esetben ez az AB7 és különböző eltolások annak érdekében, hogy ne kelljen megint házi karanténba és távoktatásba kényszerülni, aminek azért a hatékonysága jóval alacsonyabb, mint a tantermi oktatásnak, ez feketén-fehéren kiderül. Azt kérdezem tőled, hogy a szeptember 14-i hétfői, az hétfő, ugye? Szerintem igen. Ma 11 van. Igen. A rendkívüli közgyűlés döntései után születnek meg azok a rendelkezések, amelyek egyébként büntetik a masszabálytala használatát, vagy nem használatát, vagy azok már érvényben vannak? Tulajdonképpen egy bizonyos formában érvényben vannak, de azért, hogy itt egyértelműen legyen a jogi helyzet és a szabályzás, ezért rendeletben is foglaljuk, és rendeletalkotású csak a közgyűlésnek van jelenleg lehetősége. Tavasszal ez nem így volt, nyilván emlékeznek a, a nézők és hallgatók, hogy akkor kaptak az önkormányzatok is kázi rendkívüli törvényalkotási lehetőséget, amit a polgármester, főpolgármester gyakorolt. Én is ezt úgy tettem meg, hogy minden esetben, amikor szabályozni készültem, akkor kiküldtem a testület minden tagjának, véleményezhették, és utána formálisan ugye nekem kellett aláírnom a döntést, de mind a 22 képviselő részt lehetett a döntés előkészítésében. Na, most ez nincs, tehát szerencsére még nincs rendkívüli helyzet, és nagyon bízom benne, hogy el is kerülhetjük, tehát, hogy ez nem lesz indokolt. Így viszont testületi ülést, vagy éppen közgyűlés kell tartani annak érdekében, hogy a járványügyi szabályokat is meg. Magyarul, hogy érdekében. amiről a fővárosi operatív törzs döntött tizedikén, az még nem hatályosult? Vagy ne kérdezett tőled ilyen bonyolultakat? Hát... Ö... Hatályos is meg nem, mert Olyan nincsen. annak van hatályos, hatályos, de mondjuk ha valaki vitatná ennek a hatályosságát, akkor mondjuk egy jogi eljárás lenne belőle. Véleményem de ebben az van, hogy a BKK hatályos. járatai maszkot nem vagy szabálytalan viseli utasok az utazásból történő Igen. kizárás mellett 8000 forint pénzbüntetéssel súlytatók. Ez egy tizedikei döntés, akkor ez most hatályos vagy Így nem van. hatályos? Az operatív törzs döntése hatályos, de ahogy mondtam, tehát ha például van ebben egy fellebezés, egy állampolgári fellebezés, hogy ebben egyértelmű legyen a jogi szituáció, ezért ebben egy rendeleti, rendeleti szabályt is meg kell alkotni. Ez lesz és akkor már jogilag is, És akkor már jogilag sem vitatható, egyébként nem vitatható véleményem szerint most sem. Azt kérdezem tőled, hogy az szerinted normális, hogy a fővárosi operatív törzs és az országos operatív törzs nem ugyanolyan döntéseket hoz? Hát erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy az egy probléma, hogy az oktatás is úgy indult el, hogy kiadtak egy étlapot, hogy szerintük Atól Z-ig milyen lehetőségek vannak, de nem határozták meg, hogy mit tartanának praktikusnak, a, például az operatív törzs részéről, az országos operatív törzs részéről, mert ha, és, megmondom, és meg tudom mondani neked, hogy miért nem határozta meg, mert ha meghatároznám, akkor neki kell biztosítani a feltételek. Például, ha azt mondja, hogy mérni kell a hőmérsékletöt érintésmentes módon a, a be, belépő diákoknál, akkor nyilván ehhez tartozik az, hogy megfelelő mennyiségű érintésmentes hőmérőt biztosítani kell az iskoláknak. Ha azt mondja, hogy e, tesztelni kell az egyébként covid teszt pozitív osztálytársakat is, és egy ilyen protokolt megalkot, akkor ezzel azra is kötelezné magát, hogy az neked ebben az teljesen az igazad pozitív, van, de ez, ez, ez teljes zűrzavart hoz létre, mert adott esetben, hogyha az ember valahova elmegy, és oda csak úgy engedik be, hogyha előtte megmérik a hőmérsékletét, nyugodtan megtagadhatja, miközben az ottani biztonsági őr távol tartja az eseménytől, amihez fogalmam nincs, hogy van-e joga vagy sem, de nem lehet a hétköznapi élethez minden egyes pillanatában rendőrt állítani, bár az eredeti mondás nem így hangzott. Ezért lenne praktikus, hogyha egyértelmű szabályok lennének, amit nem autodidakta módon vagy egyénileg kellene meghozni, hanem azt mondja az operatív törzs, hogy ők most a járvány ezen szakaszában úgy tartanák praktikusnak, hogy hogy. És akkor jó, itt jönnek az... egy rövid, rövid konkrétum, de ez nincs hanem rá van bízva mindenkire, és azért van rá bízva mindenkire, hogy a felelősséget ne kelljen az operatív törzsnek, illetve a kormányzatnak. Oké, okay, csak morában. azt akarom neked mondani, hogy én tulajdonképpen semmi más nem csinálok egész életemben, mint szeretném megérteni, hogy hogyan működik a világ, de most nagyobb fogaskerekek nem működnek benne, mint korábban, pedig már már a határán voltam annak, hogy értek sok mindent. Hát talán, ha talán emlékszel arra a paródiára az illetékes eltársra. Tehát az illetékes eltárs az az uh, minden, minden fontos döntés hozzá tartozott a felelősség. Oké, okay, rendben van, de ez most nem egy, egy vicces, vicces helyzet. helyzet. Ez nem vicces helyzet, de ettől még bizonyos, bizonyos vezetői típusok így próbálnak eljárni, hogyha sütkérezni kell a fényben, akkor természetesen az övék, a szalagátvágó olló, ha meg döntéseket kellene hozni következményekkel, akkor meg próbálnak úgy csinálni, mintha ez nem az ő felelősségük lenne. Ez egy állandó probléma, és ez nem politikai kúzus függő. A politikának az a természet, hogy kockázatot kerül, felelősséget kerül és nincsőségbe szeret Ez van. A, a, tegnap a második része volt a kordonokkal kapcsolatos demonstrációnak Zuglóban, ahol már Soproni Tamás és uh, Niedermüller Péter is részt vett, és nagy valószínűséggel a Néprajzi múzeum bejárása miatt, vagy ki tudja miért, egyszer csak feltűnt a sajtótájékoztatón Bán László is, de még mielőtt Bán László feltűnt volna, miről volt szó tegnap? Hát alapvetően arról, hogy a Városliget, ami Budapest legrégebbi és legnépszerűbb közparkja, nem melles leve, a legnagyobb, 200 éves múltra tekint vissza, 7 éve akadály. Oké, rendben van, de a múlt héten is volt egy sajtótájékoztató. Ez mennyire volt sajtótájékoztató, vagy mennyire volt, nem tudom, micsodább, mint egy hétel ezelőtt azért az nem gyakori, hogy egy és ugyanazon dolog kapcsán Igen. egy ember kétszer megszólal, miközben új novum nincsen, Nyakó István után szabadon, imáról legfeljebb az lett a különbség, mennyiségi vagy minőségi, hogy két polgármester társa is felzárkózik mellé. Hát és volt még egy, mivel említettem a múlt héten is, hogy nem szeretném ennyibe hagyni, hogy kiállok egy sajtótájékoztatóra és nem történik semmi. Eltelt egy hét, ezt követően három, hárman, vagyis két polgármester társammal írtunk egy levelet Fűries Balázsnak a kezdeményezésemre, mert noha zugló területén található városliget, de a hatodik, tehát a Terézvárosiak és Erzsébet városiaknak ugyanúgy fontos is a budapestieknek ez a kérdés, és egy közös levélben fordultunk Fűrés Balázhoz, aki a Budapestért felelős államtitkára a kormánynak, hogy legyen szíves, járjon el, hogy ezeket a kordonokat eltakarítsák végre a városligetből. és a másik, aminek még mindig kénytelenek vagyunk többször kihangsúlyozni, még mindig nem láttuk leírva hogy a kormány végre feladna azon szándékát, hogy például a Nemzeti Galériát oda megépítse, vagy az Innovációházát, szeretnénk végre egy kormányzati döntést arról, hogy befejezetnek tekintik a Városligetnek a beruházásait. Ez azért fontos, mert még függőben vannak olyan ötletek, többek között bánlászó szokta ezeket képviselni a nyilvánosság előtt, hogy ők nem tettek le arról, hogy még a Városligetet továbbépítsék, várdak még megfelelő politikai klímára nyilván, a nélkülünk lévő, tehát a mai városvezető nélküli politikai klímára gondolván látva ilyenkor, hogy majd, ha jönnek számukra kedves, boldog idők, amikor megint építhetik a városlegetet, akkor majd folytatják. Igen, nem hát szóval vannak olyan elérni? hangok, amelyek azt mondják, hogy a 2022-es országgyűlési választások egy határvonal lehet a tekintetben, hogy mi lesz, különös tekintettel arra, hogy azok az építési engedélyek, amelyek vannak, azok idővel lejárnak, és amennyiben a vész leveszi, mármint a városlegeti építési szabályzat leveszi ezeket, arról a listáról, ahol jelenleg még talán rajta vannak, tudtommal igen, akkor ennek jogilag is megszűnik a lehetősége, tehát hiába lesz erre egy politikai akarat, ahhoz egy újabb engedélyezési eljárás kell, amely aztán vagy megszületik, vagy sem. Végülis Bán László mennyire tudott megnyugtató, vagy nem megnyugtató válaszokat adni? Hát sem ennyire. Örszintén akkor mire vonatkozik az a vita, amire kihívott téged, vagy amit felajánlott neked? Ja, hát csak arra vonatkozott, hogy nagyon maga biztosan meg tudja védeni az irazát, mert hogy, tudod, ez van, több vita van. Az egyik, hogy kevesebb zöld felület lesz, vagy több zöld felület. Jó ez a budapestieknek, hogy nem jó. Hadd kérdezzek egy, egy konkrétumot ezzel kapcsolatban. Te elvileg abban benne vagy, hogy ebben az időszakban, mondjuk 8 óra 40-ig, amíg a tévéműsor is tart, ezen a héten, pontosabban a következő héten megkeresen Bánláztót, hogy egy ilyen vita közöttetek lebonyolítható -e. és Na, a közöttetek lebonyolítható-e, és mint te a fürjes Balázs is előkerült, aztán tőle is meg fogom ezt kérdezni. Ez nem pótolja azt, hogy egy nagyobb plénum előtt ugyanez lebonyolódhasson, de kapok egy tőled felhatalmazást arra, hogy őt megkérdezzem erről. E természetesen. Meg kell, hogy kérdezzelek téged, mint az MSP, ugye azban nincs változás hogy a közgyűlésben te vezeted az MSP frakciót. Igen. Hogy, hogyan tekintesz a jövő heti szombati kongresszus elé, amiről most már azt is lehet tudni, hogy online lesz? Hát igazából nagy izgalmakra az eredmény szempontjából nem számítok. Én azt gondolom, hogy az nagyjából kialakult. Viszont nem lenne praktikus, hogyha ezek a néha fel, egymás fejét felütő konfliktusok, ezek, ezek nagyon kiteljesednének. Most nem akarok erről hosszasabban beszélni, de a legrosszabb, ami történhet egy párt életébe, hogy mondjuk a tisztúító formációja, mert azért valójában a nagy közönség számára nem túl izgalmasak, kivéve, ha valami rendkívüli hangulat alakul ki. Most a rendkívüli hangulatot azért e, nehéz lesz e, előállítani, hiszen online kongresszusról beszélünk, tehát a, a küldötteknek egy kóddal kell egyéni szavazatokat majd leadni, és ezt egy számítógép összegzi. E, tehát ebből, ebből én most kevés izgalmat látok, de mert kénytelen vagyok kihangsúlyozni, hogy mégsem ez, a, ez az igazán fontos. Persze az MSZP közössége, mert ez egy meglehetősen nagy és régi közösség, fontos egy ilyen esemény. De ma az országlakó inkább arra figyelnek, hogy hogyan lesz 2022 a változás éve, hogyan alakul ki az, a, az új kormány többség a mai ellenzékből, és milyen, milyen világos alternatívát kínálnak Magyarország számára. Hogy ez a, a kormánynak kedves városliget építkezés folytatódhat-e, -e mondjuk politikai következményként, tehát leegyszerűsítve, hogyha Fidesz nyerne, akkor tovább, szeretnének tovább építkezni a Városligetbe, vagy pedig egy olyan ország, ahol mondjuk figyelembe veszik, hogy a budapestiek 80% ezt elutasítja, és most csak egy személyes példán keresztül mutattam be a konkrétumot. Tehát nekem ez ma sokkal fontosabb, mint hogy adott pártok milyen formációval kiket neveznek ki személyi felelősöknek ennek a folyamatnak a menedzselésére, mert egy biztos, hogy az ellenzék vagy együtt lesz sikeres, vagy együtt nem. Két mondatot engedjen meg, hogy elmondjak neked, és ne a beszélgetésünk után mondjam. Nekem voltak vannak, és talán még lesznek fix beszélgető partnereim, amikor karácsony gergeit ismeretlenokból elvesztettem, akkor tütőkatával próbáltam folytatni egy beszélgetés sorozatot, ám a koronavírus járvány közénk állt, és egyre több kommunikációs nehézség adódott abból adódóan, hogy ő azt mondta, hogy ezekre a kérdésekre nem tud válaszolni. Én ettől nem lettem ingerül, de nagyjából azt érzékeltettem, hogy ez így ebben a formában nem lesz folytatható, és ő aztán kiszállt úgy, hogy aztán később az SMS-eimet sem fogadta, amit én tudomásul veszek, csak szeretném dokumentálni. Hasonlóképpen szeretném neked elmondani, hogy nekem mindig voltak Különböző pártokból volt, hogy szükségét láttam, hogy minden pártra vonatkozzan, aztán ez változott, legyenek fix megszólalóim, és ilyen volt hosszú időn keresztül a Magyar Szocialista párt Kovás Lászlón keresztül Mesterházi Attilán át sokan voltak még. Ez az elmúlt időben némileg megszűnt, aminek semmi értelme nincs, csak próbáltam enyhíteni a mondatot, sem Túbiás József, sem Tú Bertalannal, nekem semmilyen kapcsolatom nem volt, aminek most azért a jelentősége, mert a régi viszonyokán megkerestem Mesterházi Attilát, hogy mondja el azt, hogy őt mi indította el arra, hogy induljon az MSZP elnökségét. Ö, kötelességemnek éreztem, hogy megkeressem Tóth Bertalant, aki a füle botját nem mozgatta. Én nem fogok futni Tóth Bertalan után, de Szükségét láttam annak, hogy elmondjam, nem azért, hogy te felhívja Tóth Bertalan, hanem hogy tudjál róla, hogy az egyik beszélgető partnered így járt, és nyilvánvalóan, hogy ez nem csak mondandó hiányt okoz egy műsorban, de érzelmeket is kelt, és ezt mindenféleképpen szerettem volna veled megosztani. Hát értem, erre nem tudok. Nem is kell, szagani. csak szerettem volna. Figyelj, én megpróbálok korrekt lenni, van olyan, hogy az ember korrekt, arra neked nem kell semmit sem mondani, ez egy információ volt, amivel vagy kezdesz valamit, vagy sem. Igen. <gül> ennyi, Ennyi. <Mond. gül> Oké, <Okay>. rendben <gül> kapcsán van-e bármi, amit szeretnél elmondani, és én nem mondtam el, vagy nem kérdeztem rá. Sok hát, minden ami... van. Biztos. Igen, hát ami izgalom, hogy most már tényleg Napokon belül, vagy hát inkább néhány héten belül kiderül, hogy az önkormányzatok hogyan jártak, mert hogy a 2019-es iparüzési adót szeptember folyamán kell feltölteni 15-ét követően, és az önkormányzatok most tudják meg, hogy ténylegesen mennyi pénz van a kasszájukban, és az mire elég. Ez egy meglehetősen rossz értelembe vett izgalom, mert biztosan tudjuk, hogy kevesebb lesz, mint amire számítottunk még tavaly, de hogy pontosan mennyi, és az mire elég, az még nem. Úgyhogy ma erről a bizonytalanságról tudnék csak értekezni, de annak meg sok értelme. Még egy kérdés, mikor lesz közgyűlés? A közgyűlés az jövő hét hétfőn, egyébként csütörtökön, meg zuglói képviselőtestületülés. Bárjál, mikor lesz a zuglói képviselőtestületülés? Csütörtökön. csütörtökön. Jó, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm! Szervusz! További szép napot Önök horvát csapát hallották Zugló polgármesterét, a beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatta. 8 óra 32 perc van, ha ránézek arra a számítógépre, akkor ott azt látom, hogy 14 perc, 40 másodperc van hátra a tévéműsorból, és én ma azt mondtam sajnálattal, hogy azt követően el is kell, hogy menjek. Tehát most még 14 perc, 28 másodpercünk van arra, hogy bármiről beszélgessünk, vagy ez ég a világán ne beszélgessünk semmiről se. Um, 061-877-0877 Szóljanak a szomszédnak! Az is hozzá tud járulni ahhoz, hogy bele lendüljek. De nyilvánvalóan, hogy ezek összefüggnek, ha nem lendülök bele, akkor könnyen lehetséges, hogy jönnek, és lassabban jönnek rá arra, hogy szól a -e, kejfejancsi. Működjünk együtt! 061-877-0877 Öregöt. Jó reggel kívánok, fialá úr. Hát én már egy nagyon idős néni vagyok, és van egy kérdésem. Mi lett az országunkkal mostanság? Erre a kérdésre ebben a formában nem tudok válaszolni. Hogy, hogy mi lett belőle? Mindenki gyűlölködik. Én nem gyűlölködöm. Mindenki bántja a másikat. De nem mindenki bánja a másikat. Mi az, ami zavarja? Így az, az egész kalamajka, ami van az országunkban. Szükíteni. Olyan elmeszt. jó csend volt, békesség. A színészek is csinálták, amit kellett, amilyen feladatuk volt. És most mindenbe bele akarnak avatkozni. Jó reggelt! Ennél nagyobb türelmet kérek. Óvatos duhajságban és kalamaika. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak úgy elmegyünk. Ez nem illik. Ahogy ezt korábban mondták, élőben vágok, miután nem tudsz konkrét lenni. Ebben a formában köszöntem el, de... Ja, meg én... van szabva, hogy not, not jön a bácsi, és akkor azt mondja, hogy ön azt na, na. Ön azt tapasztalta az én munkám folyamán, amit itt folytattam, hogy én egyébként bármikor ilyen okból szüntette meg bármilyen beszélgetést. <gül> Nem. Ez a legújabb, hogy leteszik a telefon. Elnézést, ennek a, műsornak, <gül> ennek a műsornak a történetében húsz éve van így. A helyzet az, hogy én már nagyon-nagyon régen élek. Értem, én mikor beszélhet... volt 1935? De akkor még nem akkor tették születtem. le a telefont. Elhiszem, de a telefont akkor még nem rakták le. Én viszont 2020. októberre óta teszem így le a telefont. Hogy 2000 <laughs> óta? Jó, hát ezzel a kátszel káca... hát, uh, sátáni kacaj volt az, ami. Néze... Nem ígérhetem meg, hogy továbbra sem, hogy mindenkit hallgatok. Ennek az ódiumát magámra vállalom. Most megnézem, mi az a ódium. Jó reggelt! Jó reggelt! Dogot Jancsik. Tessék! Biztos nagyon szellemes volt, de lemaradtam róla. Valamely cselekvés, elhatározás nyomán támadó ellenérzés, harag, gyűlölet magára vállalja az ódiumot, vállalja, hogy őt gyűlöljék, őt okolják, rá nehezteljenek valami miatt. Jó reggelt! Hey, jó reggelt kívánok, szeretném elmondani. A színházis fűművizeti egyetem, illetve a kuratörlőnk közötti nézőteltérése kapcsolatban a véleményemet, amiért én leginkább a többi más mellett, a diákok mellett vagyok. És mi a véleménye? Ami, mégpedig az, hogy azok a diákok, akik már járnak, vagy járni fognak, azok nem arra az egyetemre jelentkezett, amelyet most a hatalmi erővel rájuk erőltetett. De ez kuratban. nem igaz, ugyanarra az egyetemre jártak egy egyetem, nem annak, a, nem annak a függvényében egyetem, hogy ott éppen kik tanítanak, akkor amikor felvételiznek, hiszen amikor én felvételiztem egyetemre, én se tudtam, hogy kik tanítanak ott, én a jogi egyetemre jelentkeztem. Én értem, az egyetem az valóban ugyanaz, a működése az nem ugyanaz Oké, okay, az... rendben van, én 18 éves koromban nem voltam tisztában abban, hogy hogyan működik a jogi egyetem. Ön azt feltételezi, hogy az, aki felvételizett a Színház és Egyetemre, az tudta előtt, hogy hogyan működik a Színház és Egyetem? Nem, de volt tapasztalata az egyik végződvizációkkal kapcsolatban. Uram, önt befolyásolják a műsorok, miközben a saját véleményét nem sikerült még kialakítani elég Tévedés kockázatát fenntartom. Jó reggelt! Jó reggelt! Beszéltetek Horváth Csabával is, bár nem ez volt a téma, de szóba került ugye a járvány, és szóba került Merkeli Béra is. És Merkeli Béra orrákolumsága, és nekem ez alapvető problémám van. Hogy lehetne Merkeli Béra orrákolum? Tudtam mert ő egyébként az ország egyik legjobb szívsevése és a soterektora. Egyszer csak előkerült még tavasszal abban, hogy neki is van véleménye. Aztán ezt a véleményt egyébként ő maga sokszor anulálta, mert ő ö, több százezeres megbetegedéseket jósolt. Aztán azt mondta, hogy tőnképpen neki igaza van, de mégsem úgy lett, akkor is igaza van. Nekem. Orákulum úgy lesz valami, kedves Géza, hogy orákulumot csinálunk belőle. És ez nincs Merkeli Béla ellenére. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Biharéli vagyok. Jó És az egyetemmel kapcsolatban van egy gondolatom. Figyelet. Navracics úr nagyon bölcsön elmondta, hogy megkövültek egymással szemben az álláspontok, és itt nagyon nehéz mediálni. Van a Vignyászkinak, egy zseniális fia, legyen ő a mediátor. De ő is de, de Cseréljék fel az, ő... az édesapját. De, nehogy... Ő nem bántotta a színészeket. Ő érti ezt a szakmát. Elnézést, Ki ő szín... De ezt ön se gondolhatja komolyan, ez nem így van. De működik. én ezt komolyan gondolom, hát az édesapja is, is rendező. Ezt... Nem... Én ezt értem, de az édesapjának a tapasztalata és a Vignyánszkinak a tapasztalata nem egybevethető. Arról nem beszélve, hogy Vignyánszki fia Vignyánszki Attiláról nem tudjuk, hogy ilyen aspirációi volnának. Előbb derüljön ki, és utána szülesen meg ez a gondolat. Ön egy újabb konfliktust forrás teremt, amire szerintem itt nincs szükség. Hát nem konfliktust akartam, csak egy mediátort, aki... De egy mediátor az nem az jöhet abból a családból, amelynek a, a problémáját az apja okozza. Elnézést, ez egy dőre elképzelés, és nem az életkorát kritizáltam az által. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogy egy újabb mondással szaporítsam a mai műsort, azért miközben én értem az önök békevágyát, és osztom, és szorzom, inkább szorzom, azért van ez, a, ahogy azt a Múrica elképzelés, a békevágy és a Múrica ebből a szempontból halmazatilag nem fedik le egymást. De örülök, hogy megjött a telefonálási kedvük, hajra, nem akarom elvenni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Engem az érdekelne tulajdonképpen, hogy a szocialistáknak milyen problémája van a, a Mesterházi Attilával, mert mint Ötös Katalin is nyilatkozta, hogy Tütőkata. A, vagy tötőkata, Tütő. vagy benne, Hogy hogy ha Mesterház megnyeri a pártelnökséget, akkor ő kilép a pártból is. Nézzé, én erről olyan, nagyon sokat nem tudok. Én egy dologban. Egy dolgot érzékelek, hogy van egyfajta halmazállapota most a szocialistáknak, és azt nem akarják másik halmazállapotra cserélni. Az, hogy adott esetben ezt a halmazállapotot se ön, se én, ha egyébként ez így van, nem tekintjük ideálisnak, ez jelenleg úgy érzékelem, hogy a szocialistákat nem értekli. Tehát van egy formáció, amelynek ők bizalmat szavaztak, és ők ebben a formációban akarnak nekifutni 2022-nek, mert azt gondolják, hogy a változás inkább rosszat okoz a pártnak, vagy nekik, mint javukra szolgál. Én ezt érzékelem. Ezt, hogy nekik ez tulajdonképpen az, hogy esetleg nem megélhetés politikusként kellene nekik. Erről nem tudok mit mondani, én Katára nem úgy nézek, mint megélhetési politikusra, de én tegnap természetesen beszéltem Mesterházi Atilával erről, és jövő héten, ha itt lesz, megkérdezem tőle, hogy vajon mi lett te katát, hogy ezt a mondatot mondja. A katával jelenleg nem vagyok olyan viszonyban, hogy ezt megkérdezzem tőle. Hát köszönöm szépen, érdeklődve fogom várni. De tökéletesen értem, amit kérdezett, és köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt! Jó reggelt! Navas, bernat, kintembes hívva... Nem, nem, nem, nem, Próbáljon meg úgy beszélni, hogy érteni is lehessen. Halló? Igen, jó reggelt! Navas, bernat, kintembes hívva, kérjem a dinoszívé, a szálladást. Megfejtés legyenek, szívesek küldjék el a dörö.fialajanaskuka.gmail.com e-mail címről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok Jó a Festről, és a színművészeti főiskolahoz szeretnék hozzászólni. Hát az a sarkos véleményem, hogy elég szegénységi bizonyítványa a Fidesz kormánynak, hogy a kormányzások tizedik évében próbálkozik azzal, hogy a színművészeti főiskolán esetleg nemzeti, érzelmű, jobboldali értékekkel bíró emberek is labdába rúghassanak. Mert hogy ennek korábban kellett volna bekövetkeznie. Hát így volna, tehát nem arról van szó. Tehát nem az, kérem, az a probléma, nem, ami most van, hanem hogyha ezt hamarabb kellett volna megtenni. Igen, véleményem szerint így van. Azok a filmek, amik ugye elkészültek, illetve amit hiányolunk, például a történelmi nagyjainknak a megjelenítését, bemutató filmeket például, és valóban a, az Oscar díj kapcsán ugye fölmerültek azok a kötöttségek, amik a jövendőben ugye, hogy díjat nyerjen egy film, ahhoz bizonyos kótákat kell alkalmazni, milyen bizonyos témákról a, kell jó Milyen kótákat? Én úgy, igen, igen, tehát hogy hány százalék kisebbségnek kell lenni, és a többi erről jelent meg ugye az elmúlt napokban, nem tudom, hallott-e akkor János erről, de hogy olyan témájú filmek születtek, hát ezt tényleg kimutatnám. De ez jelenleg magunkat. Magyarországot nem befolyásolja az ottani igen, Valóban, igen, ebben igaza van, tehát ez, ez csak mellékes. Hát munkam, értelem, de, csak ez, mégis hogy csak igazi. nem árt, hogyha a beszélgetésben viszonylag összefüggő elemek jelennek meg. Örülök, hogy felébredtek. Tartsák meg jó szokásukat, vigyük díjad arra a kejfejjancsit, én állítom Önöknek, hogy jobb lesz a világ tőle. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. Nemzeti főadó soha a büdös életben nem leszek, de ha engem hallgatnak és ezzel motiválnak, akkor neki megyek a legmegoldhatatlanabb feladatoknak. 061 877 0877 néhány másodpercig 8 óra 46 perc van, a műsorból még 52 másodperc van a hátra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk nem sokkal, 4-1-8 előtt. Csak a miénk lesz az egész 9-ig terjedő idő. Arról beszélgetünk, amiről akarunk, amiről szeretnének, és talán megtáltósodom, és elkezdek beszélni. Kelemes hétvégét kívánok! A mai műsorban ugyanazok vettek részt, mint korábban. Köszönet érte! Különösen a szerencsének, a véletlennek, és a jó istennek nem feltétlen ebben a sorrendben. dörö.fi alajános kukat gmail.com Vigyázzanak magukra! nem mellékesen másokra is és ez így hogy várjuk a választ. Lett válasz? Ha majd mondok valamit, akkor lett válasz Én általában, amiről korábban beszéltem, arra vissza szoktam térni. Köszönöm a figyelmet. Well, <small noise>